Jabur 130 dari ayat 1-8 Nyanyian Jairah Daripada deritaku yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan dengarlah suaraku, berilah perhatianmu kepada suara permohonanku. Jika engkau Tuhan mengingati dosa, ya Tuhan siapa yang dapat bertahan? Tetapi ada pengampunan denganmu supaya engkau ditakuti. Aku menantikan Tuhan, jiwaku menanti dan kepada firman-Nya ku sandarkan harapan. Jiwaku menantikan Tuhan lebih daripada penjaga menunggu pagi. Ya, lebih daripada penjaga menunggu pagi. Wahai Israel, berharaplah kepada Tuhan, Kerana pada Tuhan ada kasih setia. Dan dia pemurah dengan penebusan dan dia akan menebus Israel daripada segala dosanya.